La Biblioteca Can Baratau s'apropa al Tiant al dia. Doncs és moment ara de començar a parlar de la Biblioteca Can Baratau, com cada dimecres, i de saludar la seva directora, Marta Kerr. Bon dia i bon any. Hola, molt bon dia i bon any. Com ho tenim a la Biblioteca aquest 2011? Hem començat bé? Sí, l'any sempre es comença bé. A poc a poc ja anirem cap a un tabass i cap un cap avall, però ja, sempre ja es comença Ja veurem si bé. tenim problemes o no, no? De moment hem començat amb un peu. Sí, home, sí, l'any sempre es comença bé. Bueno, doncs, si et sembla, aprofitem això que és la primera secció d'aquest any, ja que és un, doncs, això, un servei municipal i que sabem que és ben utilitzat, doncs fem una mica de balanç, no? Que ens serveixen aquestes dates sempre per fer una mica de balanç de números, no? Sí, sempre al final d'any, principi, és un bon moment per parar, per veure què s'ha fet i cap a on te podem tirar per, per sempre millorar, no? Mm. I la biblioteca ho estem fent, estem fent una anàlisi de, del 2010 i en general menys des de dins de la biblioteca estem força contents perquè, per exemple del... a veure, sempre cada es marquen uns objectius, mm -hmm. no? de, de, doncs de cara poder treballar cap a una direcció de cara a poder anar millorant, no? suposo? Sí, exacte, i tant podem fer petites cosetes que fan que el servei sigui més efectiu, que la gent se senti més a gust que dongui millor servei en definitiva que és el nostre objectiu, no? Clar nosaltres des de la biblioteca, de fet, eh, cada any ens dividim els objectius en, diguem-ne, en, en, en cinc tipus d'objectius diferents, no? Uh -huh. O sigui, una cosa són objectius interns, que també n'hi ha, eh, però pot haver-hi objectius pues, que sigui per fomentar la col·lecció local o per fomentar, o millorar la formació d'usuaris dins la biblioteca, no? I a mi m'agradaria destacar-te en tres. Tres que ens hem marcat pel 2010. I que, que hem aconseguit, exacte. <ríe> amb èxit i que han funcionat. Mira, un del primer objectiu que teníem moltes ganes de fer era crear el servei de maletes viatgeres. És el que moltes vegades parlem del vincle entre la biblioteca i l'escola. Uh -huh. no? Moltes vegades falta, per qüestions pues, d'horaris o de, de que anem superatabalats de feina, falta a vegades la connexió escola-biblioteca i els alumnes moltes vegades no poden treure tot el suc que es pot treure a la biblioteca de, de Can Baratau. Uh -huh. I un dels objectius que teníem era això, creau un, un servei, que vam, el vam titular com a maletes viatgeres, que em que alguna vegada t'he Sí, que inclús el vam explicar, que era molt interessant, no? Que quan una classe, un curs en concret, doncs estava estudiant una temàtica doncs el X, no? Doncs el món natural o Austràlia o el que Exacte, sí, no? Exacte, sí, sí. Doncs vosaltres hi fèieu aquest, aquest, aquesta maleta tots els recursos que podien fer servir, no? I ara a final d'any podem dir, estem molt contents, perquè podem dir que el vam posar en marxa al setembre, d'acord? No, no era tampoc massa d'això. Perdó, al setembre va començar el curs la vam posar a, a final de curs passat mm. però que hem aconseguit ja fer sis maletes viatgeres que han anat tornant i ja en tenim pel 2011 unes quantes més. Cosa que ens fa pensar que és un servei que l'escola ha rebut molt bé que els nens s'ho han passat molt bé i que té projecció de futur no? Mm, que és el que volem. O sigui, ja per curiositat, quines són aquestes maletes que han viatjat uh, des d'acabar començar el servei? Algun Hi ha tema? De tot. Bàsicament uh, és molt el, el nom de les classes dels nens. Ah. No? Si els nens es diuen uh, formigues, doncs uh, contes, uh, llibres que parlen sobre formigues, cançons que parlen sobre formigues... Mira, ara mateix en tenim un per, per passar-lo a l'escola sobre mm. l'espai, perquè estan tractant pues, això, tot l'univers, l'espai... I nosaltres hem preparat un lot doncs, que intenta tenir una miqueta tots els materials pels nens, doncs, perquè descobreixin tot el que hi ha a la biblioteca sobre l'espai i l'univers. O oh, sigui, sí, que ben interessant, i per tota mena de nivells, no? Perquè les formigues suposo que de l'univers encara no tot. estudien massa, però sí que teniu, doncs, això, packs i, evidentment, material per totes les edats, no? Sí, sí, això va en funció de, de demanda, eh? És a dir, nosaltres, clar, el fons és tota la biblioteca, uh -huh. llavors l'escola és qui ens per quina classe i quin tema. I en funció de l'edat, posarem unes coses o, o unes altres. O sí, sigui, primer objectiu a complert del 2010, que va ser aquest de... de que ja sigui un, allà una relació estable amb l'escola... a través de les, de les no escoles, voldre. és veritat. A través de les manetes viatgeres. Què més us vol segona plantejar? La segona cosa que ens hem plantejar era potenciar el programa el Nascuts per llegir. Uh -huh. val? Que és aquest programa que es fa conjuntament amb... amb... Amb... Amb, el cap, amb el CAP, no? Amb el sí, centre amb el de d'atenció primària. Uh, I que el que vol és explicar als pares que des de ben petits, inclús des abans de la panxa, no que els nens aprenguin a llegir... Sí, que seria molt difícil. No, impossible, no? i a més a més no, no tenir utilitat. Sinó, crear aquest vincle a través de les paraules, a, a jugar a través dels llibres per explicar fets quotidians, uh, cantar-los cançons de bressol perquè els nens s'acostumen a la nostra veu. No? Tota aquesta... Uh, totes aquestes coses que es poden anar fent per ligar el nen amb el, efectivament amb els pares utilitzant com a excusa un llibre. Llegir uh -huh. i llegiran a partir de, de primera de primària, d'acord? Però sí que és veritat que els llibres, eh, tot i que encara no llegeixin, doncs sí que es poden fer servir com a eina, no? Si allò que dius que encara no... jo, jo sé explicar històries, no? que no les ting, allò que no els tinc refrescats, doncs el llibre pot funcionar sí, molt bé, no? Sí, i, i va més enllà, eh? Perquè, a veure, un nen de dos mesos no et pot seguir una història, clar, és impossible. Clar. Però tu li pots cantar cançons li pots uh, fer jocs de falda, no? uh -huh. que crees un vincle efectiu, li hi ha un contacte físic, i això va molt bé, de, um, bàsicament per la relació pare o mare amb el nen. Uh -huh. no? I tot això és l'excusa que nosaltres volem fer servir doncs, per vincular el nen... A... I els pares, amb el món del cont, amb el món de la imaginació, recursos que pots tenir, el racó de pares i mares, que explica doncs, com abordar molts dels temes que ens preocupen els pares novells, que, ostres, de cop i volta trobes un nen allà que et plora, no saps què vol, o li estan sortint les dents i no saps què has de fer, mm -hmm. no? per dir-te alguna cosa. Llavors, tot aquest programa també ens ha funcionat molt. Uh, la veritat és que, han vingut força pares de, derivats al cap a les activitats, hi ha pares que fins i tot ens demanen que, que fem més activitats no? per ells, perquè de fet, per nens de 0,3 no es fa pràcticament res, perquè costa molt. Clar, no? i perquè s'ha de tenir molta imaginació, no? Uh, I i molts recursos, tipus de, sí, sí. Clar, la gràcia està en no només explicar el conte, sinó jugar amb els cinc sentits del nen. Uh -huh. Des del tacte, que és el que dèiem, però també amb l'oïda, amb l'olfacte, que moltes vegades és un un sentit que ens oblidem. I, no? I amb la vista, clar, els nens quan comencen a veure i veuren colors o identifiquen les seves joguines en un llibre, és més fàcil d'explicar-los també segons quines situacions. Però aquests primers objectius que, que dius que s'han complert des de la Biblioteca de Can Baratau eh, són molt clars que, que la vostra estratègia també és molt treballar més enllà de les vostres parets, no? més enllà de l'espai físic de la biblioteca, doncs, intentar relacionar-vos amb, amb altres doncs, entitats, o en aquest cas escola o centre d'atenció primària, intentar allò, integrar-vos al poble. No? Bé, és que una de les idees és que la biblioteca no s'acaba amb les nostres parets, la biblioteca ens guarda els llibres Mm. Però la biblioteca ha de sortir fora i ha de buscar la gent i ha d'ensenyar el que té. Si ens quedem tancats dins la biblioteca, evidentment no vindrà ningú perquè l'edifici sigui bonic. Han de veure el que hi ha a dins. No? I la manera és treure, sortir-ho al carrer i ensenyar-ho i, i provocar que la gent tingui ganes de venir a veure què està passant i què oferim i què fem. Tercer objectiu allò assolit. Tercer objectiu assolit és l'activitat la, del comptete amb anglès. Mm. Aquesta va ser una, pro, una, una aposta que vam fer l'any passat amb, amb l'Escola d'anglès Kitjanàs i era una prova pilota a veure com funcionava i sincerament estem molt i molt i molt contents perquè ja s'ha creat una rutina de que un cop al mes, venen a fer l'hora del conte amb anglès i, a més a més, se dedica el, als que els equips d'anars sempre ens envien una persona que fa teatre, no explica mm -hmm. contes. Llavors, clar, és molt fàcil entendre l'anglès i és molt engrescador. I estem molt contents per això, perquè hem aconseguit potenciar el préstec de llibres amb anglès clar. a contes amb anglès, vull eh? mm -hmm. o sigui, dir, no, no d'adults, però hem aconseguit que els pares que acompanyen els nens es quedin a escoltar el conte. <laughs> perquè, això és, perquè, clar, un què, eh? és un gran què, És un gran què. Per què és això, no? És com que la, la persona que explica el conte gesticula molt, ho fa molt a poc a poc, pots entendre molt, t'engresques a, a reemprendre, no? Aquell anglès que tens uh -huh. oblidat, no sé què, i a poc a poc, doncs pues, vinga, va, vaig agafar un llibre, eh, ara n'agafo dos, ara li porto un conte al meu fill... I a poc a poc és una activitat que jo crec que ja també s'ha consolidat, que aquest any seguirem fent-la. O sigui, que beneficia tant a nens com a adults, eh, aquesta activitat. Naixia com dirigida als nens, però ha semblat que ha reactivat tot una mica, no? Sí, sí, sí. Na -na Naixia, això, pels nens, però sí que hem vist que avis, cangurs, pares, es queden, després ens comenten i tal... Jo alguna vegada m'he quedat per dir, ostres, no estic tan malament com em pensava. No estem tan malament, clar que no. Home, doncs tres activitats que, que sí que, que es constaten, sobretot també per l'assistència, no? perquè són d'aquelles que si veus que setmana a setmana doncs va venint una persona més, després una altra persona més, no? I, que, i que es va consolidant, suposo que deu ser satisfactori. No? Sí, sí, és per això. Són coses que estem contents, perquè a més a més són coses que hem fet per la gent i que veiem que la gent respon amb la cosa val la pena dir-ho ben fort, que moltes mm -hmm. gràcies a tothom i que seguim seguirem fent coses d'aquestes, perquè per això estem. Doncs parlant de passar, no sé si tenim això, dèiem d'activitats i objectius que s'han complert, però allò d'assistència i de participació en el dia a dia, no sé si es pot fer algun balanç. A veure, en aquest sentit que m'indiques tu, el balanç no és tan positiu. La veritat és que en número de visitants, de gent que ve a la biblioteca, sí que hem notat un descens. mm però això és una cosa que estem veient general a totes les biblioteques. Tots sabem si és per la crisi, si és perquè la gent ja es busca la vida per altre llocs, això s'està mirant, però sí que és veritat que hi ha hagut un, un descens de gent que ve. Uh, ara, per contra, hi ha hagut un augment del préstec. Això vol dir que la gent que ve s'endú més coses que abans. Mm, això és una miqueta curiós. I són, són tendències, no?, que cal després analitzar-les, però sí que, com dèiem, aquestes dates s'utilitzen doncs, molt per fer això, per fer balanç, per veure com, com ha funcionat eh, la biblioteca, i que és sorprenent, no?, perquè al llarg dels últims anys sempre havia tingut una tendència a l'alça, no?, sí. de, de visitants. Sí, sí, sí. I és el que dius, eh? En serveix per reflexionar i veure si és que ha passat alguna cosa o cap a on d'anar. Però ja et dic que jo crec que la reflexió ha de ser més genèrica de biblioteques perquè no només és Tiana, sinó que pel que hem vist, en general, el número de visites a la biblioteca està baixant. Uh -huh. per, per contra, i curiosament, a... Tiana és un dels pobles que té més població amb el carnet de la biblioteca. És dir, el... 49,83% dels habitants de Tiana tenen el carnet de Biblioteca. biblioteca. Això vol dir que un de cada dos la té. I aquesta xifra també s'ha dit que mm, no la tenen gaires municipis. O sigui que aquí un punt a favor de la biblioteca de Tiana. Eh? Un punt I dels favor. tianencs que s'han fet el carnet i que bueno, ara falta que l'utilitzem més, no? Es bueno, escoltem, que tampoc no és una mala xifra. Mira, dels usuaris, que nosaltres en diem usuaris actius, que són això, la gent que té el carnet i que a més o més el fa servir... La xifra que et et pot semblar baixa perquè és un 16%, d'acord? D'aquests eh, habitants que tenen el, el carnet, només un 16% el té i l'utilitza. Mm. Però, si et dic que estem 4 per, punts per sobre de la mitjana de la xarxa de la Diputació hi ha canvia la cosa. No, ah, doncs mira. O eh? sigui, que, que hi ha moltes persones que tenen el carnet i que el tenen per si de cas, no? per si haig d'anar un dia a la biblioteca, hi ha, hi ha un 16% que sí que l'utilitza però que en canvi en altres llocs doncs, està més, més baix, baix. aquest tant per cent. Sí, sí, això també és sorprenent de dir bueno, d'acord, estem baixant de visitants, però seguim sent una de les biblioteques que, tot i ser petitona, perquè és la biblioteca petita, però vaja, tenim moviment i hem d'estar contents doncs, per això, perquè en el, el Maresme, la, la mitjana global del Maresme, són un 14% d'usuaris actius. Ja n'en tenim un 16. I a la xarxa global de tot Barcelona és un 12%. Vull dir que seguim per sobre. Molt bé. Per tant, és una alegria continguda, però vaja, no anem tampoc tan tan, tan malament. Allò que en diuen una de cal i una d'arena. No? Exacte. <ríe> que hem baixat el, el nombre de visitants, però tot i així es continua mantenint com una de les biblioteques més actives en el sentit de, de, de gent que utilitza el carnet. No sé si més actives, però actives sí. Sí, sí, sí. De fet, ho mostra, per exemple, el gran número d'activitats que hem fet al llarg de tot l'any. Perquè, de fet, cada, any, cada setmana anem recordant totes les activitats que fem, no? però així, a resum. Durant tot el 2010 hem fet 9 sessions de Nascuts per Llegir, 38 sessions d'hores al compte. 9 d'hores al conte en anglès, 10 sessions de grups de lectura, 14 conferències, una presentació del llibre, 24 mostres de llibre i 13 exposicions. Que déu-n'hi-do. déu nhi déu Amb això que deies de les conferències, de fet, vau començar amb, amb, la, amb aquesta activitat dels dimarts, d'avui parlem. Sí. Quin balanç en fa? Perquè començava pocs mesos abans d'acabar l'any i, i no sé si encara heu tingut temps de consolidar l'activitat. Jo crec que és, és una micata'hora perquè hemm començat l'octubre mm. i hem fet octubre novembre desembre i, i seguim De totes homes sí que hem notat que això que hi hagi un dia fixa la setmana on hi hagi una xerrada convens, agrada. Falta consolidar-ho més i potser que la gent ho cau de conèixer però els que han vingut de moment, i fins ara estan contents. Bé, bueno, doncs anem, mirem cap al futur, perquè ja hem mirat cap al passat, hem fet una mica balanç, i em deies que l'any passat doncs, us vau marcar uns objectius molt clars que al final s'han acabat complint. Cap al 2011, quins objectius es posen sobre la taula? Mira, el primer que ens hem marcat és saber què pensen els usuaris de la biblioteca. I a partir d'aquí marcarem els altres. Eh, és per aquest motiu que des de la biblioteca hem fet una enquesta que estem donant durant tot el mes de gener als usuaris, que a més a més també es pot respondre via web, uh -huh. trobaran l'allà al nostre Facebook o al nostre blog, on l'objectiu és saber això, saber si la, si la biblioteca respon a les necessitats dels usuaris i a partir d'aquí definir cap on d'anar. Bé, doncs, aquesta és allò que em dèiem reciproc, eh? que, que després de dia hi falta això, falta allò altre, doncs ho hem de dir, eh? perquè si no, tampoc no, no, no ho sabem, no? Sí, sí, ens hem compromès... Mira, de fet, el compromís que hem pres és, durant tot el mes de gener, anar a donar les enquestes i rebent les respostes uh -huh. i el mes de febrer, publicar els resultats, eh, tant en el Facebook com en el blog, com a la web de l'Ajuntament, i a partir d'aquí, decidir quins objectius, que evidentment es faran públics eh, via via internet. Però sí, sí l'objectiu és que tothom sàpiga quines són les respostes que ens han donat. Aquest és el primer objectiu que us marcat en aquest 2011, no? Sí. Alguna altra, allò més a perspectiva més llarga? Mira, una altra que crec que serà molt important i és que una de les coses que durant el 2010 hem notat que baixava és l'ús d'internet. Realment l'equipament informàtic de la biblioteca eh, comença a estar una mica just perquè tenim tres ordinadors que funcionen i un de sol que té connexió amb USB o que pots treballar-hi amb el Word o, o programes similars. No? I de cara al 2011, de fet, de, de cara al febrer, ens, a la Diputació ens instal·la un, un sistema nou d'internet que es diu Internet i més uh -huh. amb la qual cosa els quatre ordinadors que tenim es convertiran en ordinadors d'ofimàtica. És a dir, des de qualsevol dels quatre podrem fer servir USBs, podrem descarregar-nos fitxers, podrem treballar amb Word, Access, Excel, amb els programes que necessitem... Amb la qual cosa tindrem més ventalls d'ordinadors perquè la gent vingui a treballar i no només a navegar per internet, que és el que teníem ara. O sigui que suposo que us ho han fet arribar també a aquesta mancança, no? De vegades de dir, ostres, és que no em puc connectar perquè aquell ja està ocupat i jo ets de treballar, no? Aquest era un dels grans hàndicaps que tenia la biblioteca, que només n hi havia un per treballar, tant d'infantil com d'adults només n'hi havia un. I ara aconseguirem tenir-ne quatre a l'estada d'adults i una a l'estada infantil. Ah, molt bé. Sí, Eso és una gran millora. Mamà he unito, eh, d'unido per a que el 2011 com estem començant, o sigui al Fabreta més important a la biblioteca, sí, eh. Sí, hi haurà canvis, hi haurà canvis, que ja us nirem explicant a poc a poc, però hi haurà canvis. Molt bé, doncs res que el balanç perfecte, no? De, de... ens quedem en coses sobretot amb les positives, les negatives, allò per millorar-les, ens les apuntem, no? I les positives doncs ens la quedem per per les a la paret de tot allò que ha funcionat. No sé si ens, ens pots avançar alguna activitat que tinguem de cara aquesta setmana o encara estem allò no rodant. No si Sí, sí, que esta sí. setmana tornem a, a reprendre l'hora del conte, que a més a més vindrà la Clara Maristall, que s'estrena com a conte contes, mm -hmm. i que m'ha dit un ocellet que em sembla que farà alguna cosa molt xula i molt especial. Ah, sí? sí, sí, oh, bueno, sí. bueno, doncs estarem a l'expectativa de veure com és aquesta primera hora del conte del 2011. Marta, moltíssimes gràcies i que passeu un molt bon any i, com dèiem, doncs que ens prepareu moltes sorpreses des de la biblioteca. Moltes gràcies. Igualment. Que vagi bé, bon dia. Adeu.